în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Dragi ascultători, aici este Iacov, o veche cunoștință a dumneavoastră. Cu unii dintre ascultători ne cunoaștem, cu alții avem onoarea să facem cunoștință astăzi. Și unora și celorlalți vă urăm un cald bine ați venit cu ocazia ascultării celui de al 46-lea program al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Preotul Valeriu a produs acest program după o lucrare a preotului Niculiță, lucrare care este o serie de meditații scurte asupra tuturor versetelor din Noul Testament. Desfășurarea programului este cât se poate de simplă. Se citește versetul, apoi se citesc explicațiile care îl lămuresc într-o oarecare măsură. Noi obișnuim să ne începem programul citind pentru dumneavoastră o mică istorioară, Să o auzim și pe cea de astăzi. Istorioara poartă numele de Dumnezeu face să moară și tot el face să trăiască și găsim scrisă într-o carte intitulată Puterea unui copil, scrisă de preotul state pe la anul 1927. Istorioara spune în felul următor. Un oarecare stăpân de pădure mergea în ea ca să taie lemne. El era însoțit de fiul său, de un pădurar și de un tăietor de lemne. Mergea încet înaintea lor se oprea aici și acolo și arăta pădurarului copacii pe care trebuia să însemne, ca apoi tăietorul să-i taie. În timpul acesta, fiul stăpânului, fiul proprietarului, care era un copil încă, fără prea multă pricepere, mergea și el la de tatăl său și din când în când îl întreba, Tată, de ce pui tu să taie lemnul ăsta? E, e bătrân și putret copile, de acum înainte nu mai poate crește, mai bine să-l taie. Dar ăsta, tatăl, nu vezi că a crescut așa de bine și nu pare bătrân deloc? Da, e adevărat, dar nu vezi tu că e impresura de alți cinci copaci mai mari? Cu vremea, aceștia îl vor înăbuși. De ce, deci, să mai împiedice creșterea lor, luându-le din hrana lor? Bine, tată, dar de ce vrei tu să-l tai peste la altute aici? E așa de mic că văd că nu împiedică pe alții. E adevărat, dar vârful lui... Se lovește de vecinul său și deci nu mai poate crește. Ei, tată, iată aici unul care trebuie tăiat. Este strâmb și ciotoros. Nu, copile, acesta e în marginea pădurii și ferește pe ceilalți de vânt. Ascultă, tată, uite, pune atunci să-l taie pe ăsta. E în inima pădurii și e așa de pipernicit că se va usca în curând. Din potrivă, fiule, tocmai pe acesta îl voi lăsa. Crescut la o parte așa cum e el, nu împiedică pe niciun altul și umpe un loc gol. Istoria ne arată că, la fel și noi, care suntem ca niște copii, nu înțelegem bine cum cârmâiește Dumnezeu lumea. Ne întrebăm adesea, oare de ce el a păsta și lasă pe celălalt? Dar el știe ce face. Ce gândește el, nu putem gândi noi. De multe! De foarte multe dureri ar fi scutit omul dacă ar învăța să meargă liniștit pe calea trasată lui de Dumnezeu, fără să-i ceară mereu coteală Domnului pentru acțiunile lui. Obișnuim să zicem despre câte un copil care vrea să dea lecții părinților lui că omul vrea să fie mai deștept decât găina. Nu știu dacă ar fi cineva dintre noi căruia să nu îi se potrivească de minune, zicala la aceasta. Cel mai înțelept din partea noastră ar fi să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Să vedem că, de fapt, nu există înțelepciune în afară de El și atunci ne vom lecui să ne mai arătăm deștepți față de El, primind pe toate așa cum ni le-a aranjat El. După un cântec, preotul Valeriu trece la microfon. Ce să te iubi, Ce vrei cu mine acum, nu știu de fel. Nu știu decât că în toate ai un zeu. scump, eu vin la Cruciata. Același drag să o pe calea Și mi-e ajuns că lângă mine e, Că pas cu pas cu mă călămuse Îndreptându-ne acum către Cuvântul lui Dumnezeu Vom da citire versetului 13 Partea a doua din Matei, capitolul 6, unde Mântuitorul ne învață să ne rugăm, ci izbăvește de cel rău. Dumnezeu este singurul care cunoaște desăvârșit și binele și răul. El niciodată nu va greși amestecând pe unul cu celălalt, și de aceea numai El poate să ne izbăvească cu adevărat de tot ceea ce este rău. Noi, oamenii, Fiind mărginiți, putem lua de multe ori răul drept bine și binele drept rău, însă Dumnezeu nu poate face lucrul acesta. El, dacă ne-am predat în întregime soarta în mâna lui, nu ne va lăsa în mâna răului, ci ne va călăuzi desăvârșit pe calea binelui unic, făcându-ne asemenea chipului său. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, ni spune cuvântul la roman 12 cu 9. Răul este într-o chipare diavolului, iar binele este într-o lui Dumnezeu. Cine vrea cu tot din adinsul să se contopească cu binele, adică cu Dumnezeu, va izbuti sigur. Și numai prin alipirea de bine poți cunoaște răul. Numai după ce ai gustat pe Domnul, cum spune la psalmul 34 cu 8, și ai simțit cât este de bun, numai atunci îți dai seama cât de amar și rău este păcatul. Domnul Iisus a venit pentru a nimici lucrările celui rău și a aduce izbăvirea tuturor robilor care stau sub stăpânirea lui. Dar el nu izbăvește pe nimeni cu forța, ci numai pe cel care dorește izbăvirea. Vrei să te faci sănătos? La Ioan 56 întreabă el de multe ori pe cei bolnavi. Dacă bolnavul vrea, atunci și Domnul vrea și îndată îl vindecă. Niciun bolnav n-a fost vindecat, forțat, fără voia lui. Izbăvește-ne de cel rău. Nici o rugăciune sinceră și fierbinte n-a rămas neascultată. Dumnezeu își revarsă harul său peste toți aceia care doresc izbăvirea de substăpânirea celui rău. Toată lumea zace în cel rău, spune la 1 Ioan 5 19, și va veni o vreme când și ea va fi izbăvită, Romani 8 cu 20, prin puterea Celui care își va supune totul. Toate ființele provin din bine, adică din Dumnezeu, pentru că binele are cu adevărat existență. Răul nu e o existență în sine. El este o lipsă a binelui, după cum întunericul este o lipsă a luminii. Lumina este o existență, întunericul este o neexistență. Cine izbăvește de cel rău? Adică izbăvește-ne de neexistență. Adevărata existență este numai în Dumnezeu. El este viața. În afară de El este moarte. Moartea este o neexistență. Cei morți în păcat sunt în neexistență. O fericită existență Dumnezeul meu, mă lipesc de tine! Topește-mă în focul ființei tale, ca să fiu cu adevărat izbăvit de cel rău. În versetul 13, după ce suntem învățați de Domnul Isus să spunem mai întâi cele ce am citit, ci izbăvește-ne de cel rău, spune acum Domnul Isus să continuăm cu Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Împărăția este a lui Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu. Slava este a lui Dumnezeu. Dar împărăția, puterea și slava, Dumnezeu nu și le păstrează numai pentru sine, ci le-a făgăduit omului cu o singură condiție, să devină și el omul ca Dumnezeu.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 Așa scrie la Ioan 1 cu versetele 11, 12, 13. Tot ceea ce este născut din Dumnezeu, este Dumnezeu. Dumnezeu, putem spune, naște Dumnezei, după cum focul naște foc. Cine este născut din Dumnezeu, moștenește tot ce are Dumnezeu. Mai întâi firea lui Dumnezeu, 2 Petru 1 cu 4, apoi puterea lui Dumnezeu, Luca 24 49, apoi dragostea lui Dumnezeu, Roman 5-5, apoi lumina lui Dumnezeu, 1 Ioan 7, apoi înțelepciunea lui Dumnezeu, Iacov 1-5, apoi împărăția lui Dumnezeu, Luca 1232, apoi slava lui Dumnezeu, I. Petru 5-4. Tot ce are Dumnezeu este moștenirea copiilor Lui, adică a acelora care au devenit Dumnezeu prin nașterea din nou din Dumnezeu. În măsura în care devenim una cu Dumnezeu, devenim una și la averea Lui Dumnezeu. Împărăție înseamnă stăpânire. Dumnezeu de aceea are împărăție pentru că poate stăpâni. Cine poate stăpâni? Și El. Este Dumnezeu, adică stăpân. Imperator înseamnă cel care poate stăpâni. Și stăpânirea începe de la propriei persoană. Stăpân pe sine, pe pornirile și dorințele lui rele firești, stăpân peste împrejurări, stăpân pe credință, stăpân pe dragoste. Cine-i stăpânit de credință și de dragoste, este și el stăpân pe credință și dragoste. Stăpân pe mântuire, stăpân pe Hristos, stăpân pe Dumnezeu, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui, spune încântarea cântărilor, capitolul 2, cu versetul 16. Este o stăpânire reciprocă, o stăpânire în dragoste. Cât iubești, atâta ai. Dumnezeu ne iubește și de aceea suntem ai Lui. Scânteia este a focului, dar și focul este al scânteii. Stropul este al mării, dar și marea este a stropului de apă. Cei ce sunt de aceeași natură se stăpânesc reciproc. Puterea este a lui Dumnezeu. El este atotputernic. Elohim în ebraică înseamnă puternic. Și Elohim este unul din numele lui Dumnezeu. Cel din Dumnezeu născut este și el la rândul lui un Elohim, adică un om puternic. Puterea este o caracteristică a lui Dumnezeu, dar și a celor născuți din el. Așa cum am amintit mai sus, acesta care este născut din Dumnezeu are putere mai întâi peste sine, peste firea lui, peste pornirile lui bune și rele. Slava este a lui Dumnezeu. Cei deveniți Dumnezei născuți fiind din Dumnezeu, au parte și de slavă, că cea este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dumnezeu are împărăție, putere și slavă. Dovedim că suntem născuți din Dumnezeu prin faptul că avem tot ce are Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 14, Domnul Isus. Spune: Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iubiților, trebuie să iertăm când ne rugăm. Se poate să fie cineva plin de râvnă pentru Dumnezeu, fără să fie cu adevărat creștin. Să ne păzim de fațărnicie. Viața noastră trebuie să se asemene cu rugăcinile noastre iar dorințele arătate în rugăciune trebuie trăite în viața de toate zilele. Spurgeon spunea că Dumnezeu și-a legat iertarea sa de iertarea noastră. Cine nu vrea să ierte, acela nu va fi iertat de Dumnezeu. Dacă viața și purtarea noastră nu sunt după voia lui Dumnezeu, atunci rugăciunea noastră este deșartă, iar religiozitatea noastră e fățărnicie. Cei ce se roagă frumos, trebuie să și trăiască frumos. Ceea ce suntem când umblăm cu Domnul pe muntele închinăciunii, aceeași trebuie să fim și când suntem între semenii noștri. Ar fi mai bine să fim mai puțin fierbinți în rugăciuni și mai calzi într-o viață de dragoste față de oameni. Dându-ne seama de iertarea pe care am primit-o de la Dumnezeu, Trebuie să fim tot atât de gata să iertăm pe aproapele nostru. Căci oricine își aduce păcatele înaintea tronului de Har ca să fie iertate, se leagă prin aceasta că va ierta și el întotdeauna pe aproapele său. Iată câteva gânduri ale Sfinților Părinți în legătură cu acest adevăr. Sfântul Ioan Gură de Aur să fim îngăduitori cu vrăjmașii noștri pentru ca să-L dobândim pe Dumnezeu care este tot atât de îngăduitor cu noi. Fericitul Augustin, suferiți pe urma nedreptății unui om rău? Iertați-l ca să nu fiți astfel doi oameni răi. Ava Isaia, să nu ai dușmănie împotriva niciunui om rău, altfel rugăciunea nu va fi plăcută lui Dumnezeu. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, spune Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Altfel nu. Doi vecini s-au luat la ceartă. Pe zi ce trecea, dușmania lor se tot mărea și amenința să dea naștere la un proces lung și costisitor. Toate încercările de a împăca au fost zadarnice. Un țăran înțelept și respectat de toți, găsindu-se împreună cu câțiva prieteni, a poftit încă o dată pe cei învrășbiți și le-a vorbit așa. Dragi prieteni și vecini, străbunii noștri, înainte de a face un pas serios, obișnuiau să zică un tatăl nostru. Haideți să urmăm și noi pilda lor. Și zicând acestea, și-a scos pălăria din cap și-a împreunat mâinile pentru rugăciune. Toți cei de față i-au urmat exemplul. După ce au spus amin, s-a îndreptat către cei învrăjbiți și le-a zis. Mai doriți voi să vă dați în judecată unul pe altul? Mișcați de duhul rugăciunii și de puterea cuvântului, aceia au răspuns amândoi. Nu! Și-au întins mâinile frățește și vrajba a încetat. Dacă cei ce se numesc creștini ar ține seama de cuvintele din rugăciunea Tatăl nostru, care zic și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, vai, câte certuri, câte neînțelegeri ar fi înlăturate! Nenorocirea este că cei ce se ocupă cu citirea Sfintei Evanghelii și rostesc Sfânta rugăciune pe care Domnul Isus ne-a învățat. Tocmai ei nu trăiesc ceea ce vorbesc și nu bagă de seamă că prin rostirea acestor cuvinte se osândesc singuri. La versetul următor, la versetul 15, Domnul Isus întărește încă o dată și mai puternic acest adevăr care ar trebui să ne cutremure din adâncimile ființei noastre tot ceea ce suntem. ascultați -mi. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vai, cât de cutremurător răsună aceste vorbe, cât de important este pentru noi să ne punem bine întrebarea, să ne facem bine socotelile, dacă avem cumva pe cineva pe care nu-l putem ierta. Căci dacă nu putem ierta greșelile greșiților noștri, nici Dumnezeu nu ni le va ierta pe ale noastre. Ușa mântuirii este închisă de păcatul nostru, dar Domnul Isus ne-a dat cheia în mâinile noastre. Dacă vrem să intrăm în lăuntru, trebuie să descuiem ușa cu această cheie, iertarea. Iertați și vi se va ierta. Iertarea greșelilor semenilor noștri? Este cheia cu care descuiem ușa iertării păcatelor noastre. Odată marele evanghelist Moody vorbea cu o femeie care părea foarte îngrijorată pentru mântuirea sufletului ei. Dar cu cât vorbea mai mult cu ea, cu atât mai mare întuneric se făcea în inima ei. Și a zis Moody în sinea lui că trebuie să fie la mijloc o piedică deosebită. Atunci a poftit pe femeie să se roage acolo de față cu el și să spună tatăl nostru. Când a ajuns la cuvintele și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, femeia s-a oprit și a zis că nu poate să spună aceste cuvinte, fiindcă ea cunoaște pe o femeie pe care nu poate să ierte niciodată. Ah, asta este, și-a zis Modi. Aici e greutatea. Dacă dumneata n-ai să ierți pe acea femeie, nici Dumnezeu nu te va ierta pe ta. Femeia a răspuns. Atunci nu voi fi iertată niciodată. Câțiva ani mai târziu, Moody a auzit că femeia aceea a fost dusă într-un spital de nebuni. Groaznic, înfiorător de groaznic. Nu-i așa? Femeia aceasta și-a pierdut și viața pământească și vai, și-a pierdut-o și pe cea eternă. Cum? De ce? Pentru ce? Ce-a câștigat? Este de necrezut numai pentru că n-a vrut să ierte pe cineva care-i greșise cu cine știe ce. Ei bine, și cu ce s-a ales biata de ea dacă n-a vrut să ierte? Ce câștigă a avut ea care să-i compenseze pierderea ambelor vieți? Ce-ți mai rămâne, dragul meu, dacă ți-ai pierdut viața, mai ales pe cea veșnică? Oameni buni, facă Domnul cum o știe și ce știi cu noi, să ne treacă ori pe unde ar ști el, numai să nu ne lase să păstrăm cumva vreo urmă de judecată împotriva vreunui greșit de-ai noștri, ci să ne ajute să iertăm pe toți care ne-au greșit, așa cum vrem să ne ierte și El pe noi. Amin. Iar acum, iubiți ascultători, minutele care ne-au mai rămas, dorim să le folosim dând citire unei poezii al cărei titlu este... Ștergarul La cina cea de paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Isus, Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul, fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda, o slugă a trimite un rob sau o copilă ca, după vremii lege, cureaua de pe grezne, pe rând să le-o dezlege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12 sfielnic, oarecum se întreba un cuget, cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă privind cu tulburare Când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și duhul îi întreabă în fiecare zboară. N-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu? Nu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la domnul dintre ei? Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală?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 Batiste în care lacrimi în taină se preling, Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, Sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere, Sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, Bolnavi care așteaptă un salvator semnal, Se cere o steneală și jertfă uneori, Și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori, Nu mânuind cuvântul, când harul nu ți-a dat, cât mătura și acul și rufa despălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocan în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la cât un căpătăi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alinea marul.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 Trăindu-i iarăștaina, încet, a câta oară, se-a pleacă iar Isus și plin de atâtea gânduri ștergarul iar și-a Și așa cum omlădiță se-ndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se-a pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Isus din nou se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, proși ai lumii murdari de ei, țărână. Isus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi, ce în păcate nădejdea de vi se frânge. Isus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria viserile și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați: pe cale, orice lucrare bună, dar, Cine ia ștergarul, acela ia cu nună. Amin.